Otxak, Bidasoaaldeko herrimugimenduaren saioak egunero antxete erratiean arratsaldeko Ordubietatik 3 arte eta gabeko 8 bederatziak arte. Pausu mediak ekoiztutako saioak ra le eta ongi etorriak tsakera, ongietorriak ongi etorriak zaia de azoki zankorriaz. Kitehopekte pistemanzitu Antxeterratia intzuten aritzarete berazlaro eta beratzi.sazpi.fm-en Eta egunero bezala, arratsaldeko ordubietatik hiruak arte eta arratsaldeko ere sortzietatik bederatziakarte erriotxak zuekin guztiekin Jai just bulu pete dala soa, meia toujours plus noze bon Ezen den zikan tapauta, chokolatin, txukan zara Eta gaur beraz, ba, auzo hotxak eskualdeko Eta baitare kanpoko auzoetan zehar hilitzen den saioan Zuekin egongoera beraz, ordu batez, ba, gertatzen ari denaren berri ematen <tun> ZAPE O KROKODILA NAJA MEJO LEZE PATANTE PUR DEL ARJAN Eta gorkosa saioan ez gera oso urruti jungo irunen geldituko gera zeren baditugu bertan bi kontu kontatzeko alde batetik, bak, Lakashi eta Gaztetxeak antolatzen duen programa Berriera, berrierekiera jaiaren inguruan arituko gera Beraz, San Migueleko auzoan hilituko gera, eta gero pixkatu rutigo junda landetxako auzora, ba bertan ere, ba, ekintza interesgarri baten berri emango dizuegu. Toto, <mimitza> Dauzu zute beraz plana gaurkoan, mordutxo batez gurekin gelditzeko hemen antzederratiean nauzo otsak. Ma mia vida sœur, ma mia Hiru beikoitza herriotak.riot moments don't make beraz hasiko gera gutxinaka gaurko gaietan sartuz Zendabizi, landetxa auzora jungo bera, bertan, ba, orain dela iabete batzuk, ekimen interesgarri bat e, martxan abian jarri zuten, auzoaren e, alde, plataforma martxan jarri zen, eta beraiek, ba, iabete hauetan, ibili dira e, ba, jendeari galdetzen, nolakoa izango zen beraien ametxetako auzoa, beraien e, ametxetako landetxa auzoa. Zerraiz dira ja da, erantzuna jasotzen, ba, inkesta hauen bitartez e, e, mandako erantzuna jasotzen, eta ari dira ere ba, guzti hori analizatzen edo, ea zen olako proposamenak egin daitezkeen ba, berraien auzoa obetzeko. Eta gugau izango dugu aukera, ba, pixka batitze egiteko guzti honen inguruan, beraz zeheni telefonoz deitzen dudan bitartean, ba, barri guaiten honekin usten zaituzet. go Telefonoaren bestaldean Maria dugu, bera elatzeta eskolako kidea da eta baita osoaren alde plataformako kidea. Arratxaldean, Maria Arratxaldean, papai Bueno, ba, esaten nuen e, oso proiektu interesgarria marcha jarri duzutela, ba auzoa ho lande eta bueno, nahi genuen ba azken hilabete hauetan eindako lanaren errepaso bat egin, baina lendabizi igual e, plataforma bat e, sortu zen utela esaten genuen, lendabizi igual da esatearena, ba nortzuk zaudeten plataforma hauetan eta pizkat zergatikan sartu zarete. Bale, ba, plataforman e, zartua gaude auzoko, zoko ba, elkarte eta guztiak, ez? E, gaude eskola, elkartetu erdinak, eta baita ere edozen e, iritarra. Edozen jentza, e, irekia dago, eta bueno, parta ere dago, zen denak egon diradoz, orduan hasiera izan zen, papiskatik ikusten genuen e, auzo honetan, e, piskata parte dago lairundik, beti egon da indarraundia, baina momentu honetan, elkarte asko dago, hauzo elkartea, Mendi elkartea pila daude, eta bakoitzak egiten du lan bere aldetik. Elkartzen dira gauza batzuk egiteko, ba, jaiak eta zen dira mantentzen diren az, bakarrak edoia bakarrak irunen. Baina ikusten zen, ba, bueno, gauza eskotan, ba, bakoitzak bere aldetik ibiltzen zala, eta merezitzuela ba, elkar zortzea, ba, elkar lan egiteko talde bat, nun e, guztien projekzioa dagoen eta guztien beharrak e, plazaraten ziren. Eta hoien artean, bueno, elkarteen antean, pauzoan dago ikastetzea, bai ikastetzea beste bat ezena. <hazan> eta zenbat elkarte bildu zarete piska jendeak idei bat egin dezan? Uf, ba ezakete igual 8, 11, auzo honetan elkarteakko el dago, gurutze dzakit, baino asko. Eta bueno, así ginen hau prozesu honekin, duela bi urte edo, eta bueno, eh, hainbat aztenenetan biltzen gara, biltzeko lekua izaten da gehienetan eskola eta hor, hasi pues, no, ginen pixkanaka ikusten, zer genuen amankomunean, zer algen edoen egin, eta, bueno, momentu gaude, gaudet ezte jaboro dugu egin dugu logoa, eta gaudela oso bideratuak. Hmm eh gozan itzeitea dendabizi igual proiektu eh zehatz horretan asken ilabetetan egin dut zuten proiektu zehatz horretan sartu baino leen eh piskat sakonduz e, bazuen filosofia horretan imaginatzen dut eh auzo batean eta gainea landetxa bezalako auzo batean ba nahiko desberdinak izan beharko direla eh jendia ere bai nahiko desberdina e, nola, nola lortzen duzute piskat denen artean e, ondo eramatea eta proiektuak aurrera aurreratzatzea Ba, bueno, argi dugu denok, hau alde egin behar dugula eta hausokidek dutela garrantzia. Eta egiten ditugun gauzak daude zuzenduta guztientzat. Orduan duan, hausoko guzti luzatzen dizkiegoan antolatzen diren gauzak e, alde bakoitzetik. Hor duan, e, ikusi behar zen, ba, bueno, guztien alde egiten dugunez elkarte bere aldetik, Ba, hainbat gauza edo, edo gehienak ba, alzirela konpartitu eta gauza asko alzirela antolatu danak batera. Beraz, prinzipios nahi kondo ari zarete. Oso ondo, bai, bai, bai. Ez dau gara, Baila. zori zentzu horretan. Bueno, nahi bauzu, e, jungaitezke esartzen pixkanaka, ba, proiektu horretan, ba, galdetzen zeniotela jendiari, ba, zein den, beraien ametxetako auzoa beraien ametxetako landetxa, ez? E, nola bururatzen zaizue idei hau azteko? Ba, begira, hau da, proiektu bat, ikas komunitateak... E... Izena duena, ikaz proiektua e, sortu zen, estatu batuetan, eta bilatzen zuena, e, izen horren naztian dagoen proiektuak da, komunitate osoa implikatzea heziketan. Azke zinean, leku guztetan daude aurrak, eta aurrak e, aurren eziketan eskola daude, baino eskolak, familiak eta inguruko edo nork. Orduan, e, alduela lagundu eta alduela parte hartu eziketa horretan, eta denon partai egin behar da, aurrak hazi ez. Orduan, e, guk hori horre ba, bueno, jarraitena egin dugu, eskola bezala, ekaskunietatetu proiektua, hainbat urtetan egon gara ba, bueno, e, begiratzen, zen proiektua, eta bezartzen dininela ez, inguruan badaude beste eskolak ere zartuta, eta e, guk egin dugu proiektu horretan gure ikastetzean zartu gara urten. Orduan en nola aldi berean ari ginen auzoarekin lan egiten eta gudei gudeideia dela e, ziketa horretan denok e, dugula zerbait egiteko eta laguntzeko, eta elkartzen gineenean ba hor izan filosofia ere baiez, Elkarte guztiet, Alzietera eman zerbait eta eskeni ez bakarrik edo zein auzoki dei baiziketa bere ziiki aurrei. Zeen aurrak dira gure etorizuna. Orduan eskolak hartu hartugu lidergoa e, lan hori egiteko, Eta ez dugu mugatu ikaskomunitate proiektua gure ikastetxera eta gure ikastetxerekin dotuta dauden familiak eta langileak eta ingurukoak baizik eta hauzo osoa. Orduan eskolan amestu behar da zen olako eskola nahi dugun, zierako fasean ikaskomunitate proiektuan, zen amesten dugunean beti jartzen ditugu indarrak, ilusioak eta hortik ateratzen dira gero pizkanaka gauzatzeko ametsak eta ekintzak. Orduan gauza bera, egin izan duguk, Hauzoan, adoz gauden guztiok, egoki guztin genuen, ikaskomunitate proiektu hori zalaltzea hauzo honetara eta horregatik eskolan egin dugu ametsa amestu dugu eta baita hauzoan. Orduan egin dugu aldiberean, amestu ze eskola nahi dugun eta ze hauzo nahi dugun. Ba, igual ametsoietan sartu baino lehen, e, galdetuko nizuk epizkat ikaz komunitatearen idei honen inguruan, e, egon daite gela ez, e, jendia pentsatzen duen askenean eta nik uste hau gehiago ikusten dela gizartean, e, ba, gizartean, aurren e, eskuntza, eskolen e, bete beharra dela, eta gizartaren gehiengoa ez dela zergatikan hortan implikatu behar zergatikan zuek proposatzen duzute kontrakoa eta nola uste duzute hau e, ulertzen dela gizartean, ulertzen alda? Ba, gu, gure ur, gertu daudenekin, eta ikusten dugu justu kontrakoa, oza, azaltzen dugunean, gure ideja, ba, ikusten dugu jendeak ulertzen duela Ba, justu kontrakoa dela, oza, ez bakarrik eskola, zen eskola, familia eta inguruko guztiak. orduan ez dakit ne, osa, nire iritzia da, justu kontrakoa ez. Beno parket hartzen dugula eta jendeak ulertzen duela geroz eta gehiago filosofia hori. Oza, denen zere gina dela. Zenari gara, bombardeo bat jasotzen dugu e, komunikabideetatik, ba, familiak ere, baduela duela berera entzuntizuna eta oso importantea dela, uralatik antolatzen dira gauzak. Familiak laguntzeko, e, psikologia aldetik, e, ikastaroa jolazten da, irakasteko... Gauza askoari iramugitzen, familiak laguntzeko ere baizen. Familia da bigarren gunea, ez? Osea, eskola eta familia. Eta nik utori, ari dela ulertzen gizartean. Bestea da, familia asko baztutela sentitzen edo ezin dutela, baina naiz eta lan asko egin eta ordu gutxi izan, mekin e, egoko ulertu ulertzen dela felosia hotri. E, osta ea ondo gauzatzen den edo ez, eta hori ja arabera eta egoren arabera. Baiz, igual e, garai batean, e, e, ni pentsatzen dute, oza, jendiagaiago implikatzen zelera bai kastoletan, e, ez bakarrik kastoletan, hau zuelkartetan, horrelako proiektutan, eta hori aldiz, gaur egun e, bera dixo, hortikan zen pixkat e, nire galdera nola lortzen den, ba, au, on, guztio niri buelta ematia, ez? ba partaidetza saia da lortzea, osea, gu elkartzen garenean, pues gaude 10, 12 pertsona. Ordezkatzen ditugu elkarte guztiak eta sinatzeko edo zerbait proposatzen dugunean beti pres daude guztiak, baino bileretan eta bideratzeko gauzak elkartzen garenean gaude, hori, 12, 10, 12 pertsona gutxi gorabera. Ez gaude guztiak, ez gara elkartzen. Saia delako gizarte honetan elkartzea edo zen gauzerako zen, bueno, lana dugu laguna ditugu denbora ez adeti orduan bai elkartzea eta parte hartzea ba dos nago zurekin osea horrela bizitzen dugu eta guk antolatzen ditugu baitarek azar gurasontzat eta gauza ta kostatzen zaigu partaidetza e, izatea zenbeti kostatzen zaio hordiltzea beti dago aitzak biak ordu honetan ez bestean ez, ez baina bueno e, guk pentsatzen dugu Ez mantendu behar direla ez, eta zaiak erak, eta ilusioa korregatik amezten dugunean ilusioa berpizteko mm, zede horrekin egiten dugu ez. Eta oso lagungarria da, oain, parta iretza, eguneko egun edo eguneko irulo gehiagoz gaur egun ez da ematen. Mm -hmm. Hon, bueno, horrekin e, konstienteak izan behar gara eta hori onartu behar dugu, dauden indarrekin kontatzen dugula eta indarroiekin aurrera egin eta ilusia jarri, Pues, kontatzen dugunareken. Bai, bai. Eta naiztaz aia izan, ba, zuek askenean amesten ari zarete, eta ez bakarrik amesten, baizik eta amesta arazten. Igual Faltzar. sartuko gera pixka bat eh, kontu honetan, zerra, zer amesten duzute zuek, igual eh, lendabizi eskolan, eta gero ere zer amesten du landetxako hau zoak? Ba, hau zasko atera dira. Ideia da, norberak alduela idatzi em, nahi dituen bezpeanetz, eta guztiak direla baliagarriak, eta guztia jasotzen direla. Orduan, bueno, prozesua soluzia da, eta pigi bat jaso dira, bai eskola, zein hau zoan. diren gauza, pues, pues denetik dago, oza, sea, etzerakolan gutziago e, dutzetan ur e, lehor ez daudela, edo jolatz garaian, jolatz gehiago izatea, m denetik baratzea izatez, kolan, piskat, e, e, atikia kezateada, ezakitu pelikuletan ikusten dutelako ez onmoran dagoelako, ba horrelako bitziak eta denetik dago, ez, ozake, hori eskolan. Eta gerauzu amo, bueno, agertu dira gausak oso interesantea. Adibidez, e, auzo honetan industri asko dago eta jende asko bizi da eta ez dago banketxe edo kajerorik, orduan bakarridago kajero bat baino bulegori gabe. Orduan horrengabezia ikusten da. Gero, eh lotuta, irteak pasunarekin lotuta dauden gauzak, ba, zakurren kaka, zaintzea lorategiak zaintzea gehiago, banku gehiago, autobuseko markezina, zeina, bizina, hori ere eskatzen dute umeek. Eh, txutatemetik elkar laguntzea ari ezegitea, posbizkat, e, como el banco del tiempo es, bakoitzak eskaintzea, e, zertarako dago enpresak laguntzeko, ba, ba, bueno, ba hosteko, edo edo argia konpontzeko eta besteak behar du, pues umea zaintzea, eh ordu bat edo ikolati jasotzea. Ba truke hori bileratzea, ez? Dakoitzak ezaintzea alduena eta ez jasotzea didua horren truke, baizik eta beste norbaitik aldiona eman. Oruan oso osoan hitza eta oso, pff, osea, pillo bat izan dira. Eta desberdiena gal dira aurren ametsak eta helduenak. Bueno, e, aurre ametza gehien bat lotuta e, eskolarekin zen eskolan e, egin dute. Mm, kanpoko auzoan e, jarri diren buzo horietan eta umek ez dute ez dute idatzi dute eskola zen beraiileenttzat bizitza pehien bat eskolaren inguruan ikusten dute ez orduan mm -hmm. izan da baino bueno gauza asko gotzen dute bidez baratzarena edo bizina izate auzoan edo bi de gorria ere eskatzen zutren gauzo hiek agertzen dira dilekutan badira benetik dago. Osea, orduan egin nahi duguna da e, txosten bat, liburuska bat e, atera, ametxu guztiekin. Zer oso importantea da e, norberak ikustea, berak amestu duena baliagarria dela eta agertzen dela jasota. Ez dagoela baztertuta, nahiz eta gero ez egin edo ez gauzatu, ta gutxienez jaso dugula, ez? Mm Hura -hmm. ori... prozesuoretan gauzera. Bai, hori galdetu Hori galdetu behar bai nola zerrein behar zute, ze arte, ba, hibilizade eta informazioa jasotzen, e, mendik aurrera esaten ari duzut, txosten hori zutela e, ze, ze gehiago ikusten dituzute? Bari gara zailkatzen, ezt, xosten horretan zailkatu behar da, ba, zer diren infrastrukturako gauzak, zer diren erritarrek aldutena egin e, pizka zailkatu, ez? egin ditugu laupa boz e, zutabek, okatzeko gauzak, eta gero ba, bueno, e, politikoekin e, nahi dugu elkartu eta aurkeztu, eta eskatu aberbera konpromisoak zer gauzak aldituzten egin, aldituzten egin epten motzera edo peruzera, eta gero gure artean komisioak eta taldeak egin e, ametzoiek egia bihurtzeko. Batzuk oso zimplea dira, bose, autobuseko markezina, bose, balda, zaken egitea ezkaera hori ba, dago eta eskatzeko. Eta komisio batek, infrastruktura eramaten gituen komisioak, engoru du hemen hemendik bete batera era erantzunat badajasoten, ba berriroen sistitua, ez? Eta beste gauza batzuk, pues era antolako urtea, zendana ez da katzen gula kanpotek egitea, gauza asko nahi dugu hori artean egitea. Orduan, eta lehendizasunak markatzea. Gauza batzuk, egaitez, kepe motzera, eta beste gauza batzuk, Hain errasak eta eperuzera dira baino ezin ditugu hastu. orduan komisio bakoitzak egin godu bere lana. Eta alortzen duenean bere burua, dezekiten da komisioa, eta sortzen da bezala beste ametsati e, zer jarrapean egiteko. Eta esken filan, esaten duzunean ez duzutela, ba, ametsu guztioiek delegatu nahi baizik eta auzoan ere bai auzoaren ekimenez baurrera aterazken finean hauzo e, auzolanaz hitzen e, ari zera edo denbora banku bai. abezalako ekimenetaz hori askenean bauzotik e, ba, ateratako zerbait izango zen ez? bai, bai, bai eta hauzo no... batu dira simpleagoa haibiz baratza hor dago e, denok dugugu baratzaia egiteko izateko eta umekin lantzeko hori ari den hori eta, bueno, pues, eskolaren inguruan bat dago eremu bat e, aldena erabili horretarako, behar dira pertsonak, eta hori pososo simplea izango da, biatzea pertsonak, ba, uzoan, prez daudena, jubilatuak edo endelakoa, etortzeko, eta unekein aritzeko, hori, hori egiten. Beste batzu, pues, bueno, e, peskaza joan gezango dira, baina, bueno, hori da prozesu bat da, ez? Eta, enpontena da, ba, ez azteat, amantzea luzi hori. Eta noizko ikusten duzute ba, metxe horietako batzuk egi e, ba, bilakatu daitezkela? Ba bueno, e, ez dugu horrela epe bat markatu, baino batzuk e, espero dugu ikasturtea bukatu baino lehenago ja gauzatzen astea batzuk, simpleagoa diren batzuk, o sea, que, eta baten bat ere ja indugu adibes markezinaen ari eskatuta dago eskolatik, joan egin behar da jarraitena. Orduan, bueno, bankuarena, pues, nahi dugu itzigin enpresekin, eta berre enpresek piskatintarra egiten duten, zenberailei ere interesatzen zaie, irunera joan berrean, hemen izatea banku bat e, egiteko beraien zeak, eta, bueno, bezakit. Pues, <hum> bueno, pues, espero dezagun, o, gure atletikan bintzatorio padizo egu, e, amets guztioiek egi bilakatzea, jakatzea, e, mi esker e, gurekin egon izanagatik, eta beste bat arte. Vale, me esquer. A yo. Aur. irubebikoitzaherriotsak.info. irubebikoitzaherriotsak.info. irubebikoitzaherriotsak.info. For there's a change in the weather. There's a change in the sea From now on there'll be a change in me My walk will be different My talk and my name Nothing about me is gonna be the same I'm gonna change my way of living And if that ain't enough Then I'll change the way Lella shut must stuff No money want you when you're old and gray Lella be some changes me today some... Aldabek eta batzuk egongo direla esaten digo abesti honek Billy Holidayen abestiak. Eraispero du aldaketa keongo direla edo behintzat ame tx hoiek Egi bilakatuko direla landetxauzoan Gura aldetik, hau zo hotxaken edizionen erdi aldera iristen ari gara Antxeterratia entzuten ari zaretelaro eta deratzi puntoz azpi For there's a change in the fashions As us feminine folks Even Sinatra has been changing his jokes. I must make some changes from the old to the new. I must do things just the same as others do. I'm gonna change my long tall daddy for a little short fat. I'm gonna change the number where I'm living at. I must have some lovin', or oh, I'll fade away. There'll be some changes made right away. There'll be some changes made. Lakasita gaztetxea interneten, berriak, agenda, kanpainen inguruko informazioa eta bertako eragile guztiei buruzko informazioa. Iru bebikoitza lakasita.org Beno behortxe Lakasitaren e, web borrialdearen helbidea ematen dizuegu zeren hitzein dugunaren inguruan, ba bertan badago ere bai. Horkitu halko duzute informazio gehiago edo, ba lakasita.org guk orain deitu berdiegu gaztetxeko kidei. Zeren berridekiera jaia antolatu dute. Gak izute, jabete asko egondu direla obra amaigabe batian murgildurik, Et ahorainba bada garaia obra hori bukatu dela ospatzeko. El sitio <musik> en tu mente se marinero ofrece tu vela, al aire cantilles de como aquel mente se marinero ofrece tu vela, al aire cantilles de como aquel soplo de esas caricias. Todo es Que sueña, que sueña que sueña que sueña que sueña que sueña ma eh, eh, eh, <tangues> marinero, fesetuela, al aire que ti te lleve como aquel soto desescarice en sitio en tu mente, ese marinero, fesetuela al aire que a ti te lleve como aquel soto desescarice tan suave como un beso, como esos aires que la vida sueña, que sueña, que sueña, que sueña, que sueña, que sueña ma Bueno, ba, telefonaren bestaldean, inigo dugu, beralakasi eta gaztetxe gokidea da, arratsalde hon, inigo Arratxalde hon Bueno, esaten ba, genuen, gaur berri dekiera jaia dela, zeren berri dekiera, zeren hilabete e, luzez e, obra batean murgildurik egon zarete Eta jaian sartu baino lehen, ba, itzein godu bizka bat honetaz, e, noiz hasi zineten obra egiten eta nolako izanda da prozesua? Ba, bueno, obra... E... Guztaian hasi genun. Eh, hori, e... orte... ba urtengo guztaian, urtengo pasaden urteko. Pasaden urte, ba, pasaden uramai. Eh, hori, ordun eta ba arte hartegon gara gutxi gora dela, ba, obrakin eh. e, gauza da guk guk egin dugula guk egin dugula obra guztia eta eh horregatik tardatu ditugu beste jabete. Ba, nah, eskerian. E, Ba, esaten duena azkenean gaztetxean, ba, langileak, ikasleak, pixka danetik eki dela, eta gainea, Hori, ba. ba, igual e, ez, ez da, ibiltzen e, nahi bezain beste jende horrelako gauzetelako, ez? Hore, da, bai, Na, nahi baino gutxiago, bai, bentsat, eta, bueno, bai, azkenean gure, denbora liurean egin marrezan dugu zerbait izan da, eta, bai, horrela, horrela atera dago, horrela, bentsat, baina ja, bukatu adago, eta, bai, bai, ea, gaur, bai, bai, berri dekiera polita izango duen, da? No? Eta, bueno, zelolako obra eindu zute behintzat gaztetxean egondiren egon entzulek e, ba, idei bat egiteko? Ba, obra eindu duna obra izan da beko aldean ba, Komuna egenduta, baita aldatu eginda komuna baina egin komuna, komuna lehen zegon tokian gelditu da eta beko alde guztia ba, kontzertuak egiten ziren tokia e, e, bazkaria Gafaria egiten ziren tokia hori Dena aldatu da, ba, barra tokiz aldatu da, sukaldea, dena eta geratu da, ba, leku bat ba, gehiago aprobetxa daitekena, eta gozoago, toki gozoago, gaina boz, berritua, lurra guztia berria da. Horberena da hurbiltzea eta ikustea Hori, hori izango da horberena jendia ulertzeko zenolako obra induzuten e, Igual pixkat atzera egin dare bai e, Gaztetxarena, sei, ia sei urtea hauetan obra amaigabea izan da, ezta? da? Bai, izan da eta nik izango dela Zerimen badago non berritu eta non hobetu. Baina, bai... Gutxinaka ba, kanpoko aldearekin hasi ginen, zera ziren etorrekin nenean, da, ba, ba, jendeak ezagutu duzun hauleen, baina hau, eskomroz bete eta zerbait zen. Eta, bueno, gutxinaka garbitu gain guen garbi dago, e, hori gero, barre, barruko aldearekin hasi ginen, guen gehiago betu dugu barrukoa, bai, bai, bai, da... Kanpoko ez dena tokia, da, da, ba, barra, badago, kriston, diru pilla, ordu pilla bertan invertituak, eta guzti hori ba, momentuz behintzat bukatu dela ospatzeko ba, gaur eta bihar jaia eongo diagaztetxean. Horira, jai aldi ezango dugu bai, gaur bihar eta etzi. Ibole nahi kontatzen aldi guzu pixka bat, e, zein den egitara guaz? Bai, ba, bueno, gaur e, bertxagatekin naziko bera, e, gaur eko bedera zientzati eta izango ditugun bertxolariak estano ya Emmanuel eh, Goionaga Goio <risa> no berdin tintu gertatu sitaida nabisenekin ez dakit oso ondo zaten Goionaga edo Goigana edo zerbait Julen eh, Zelaieta eta eta eta eta Julio Soto izango dira bertsolariak mhm uh -huh, eta eh, bai baiarre bai, bai Iñigo bai bai bai bai ah, Vale vale vale, ah. vale. Ondo entzuten ari gara, e, bihar esaten nuen ba gauza gehiago direla. Hori da, ba, bihar kontzertuak izango ditu gabean, eta izango dut kontzertuak, bad madelein donostiarrak izango dira eta labetitraba nultzamarrak, naparrak. Hori gaueko amarretatik aurrere izango da. <hieres> eta esaten zenuen, igandean ere badaudela dela ekimenak. Hori da, hori da igandean... Eh, txarla bat izango dugu, hitzaldi bat, eh, transgenikoei buruzko, ba, e, informatibo bat izango dugu gaire. Beno bai. Beti bueno, ba, toki aurrera, gastetxan bai. Ba, oso ondo, gonbidatzen dugu jende guztia bertara hurbiltzea, dena den e, zurekin utziko dugu, baina izango dugu aukera aurrengo minutuetan, ba, gastetzeko beste kide batekin hitze egiteko ere, ba, bestein bat kontu kontatzeko. Mille eskerriñigo ta hasta Soriona gehin duten obra andiangatik. Bale, ezkerrik asko. Aio. Aio. Lakasita gaztetxea interneten. Berriak, agenda, kanpainen inguruko informazioa. Eta bertako eragile guztiei buruzko informazioa. Iru bebikoitza lakasita.org Ba, danztatzeko, abesteko, ondo pasatzeko, gaztetxearen berrirekiera jaia. Berzio afaria, kontzertuak. Eta gainera aukera paregabea, ba obra berri bukatu den obra hau ikusteko, eh. oraingo oraindik izango dugu beste, beste elkarrizketa txiki bat, ba beste kide batekin, oraindikan badaude badituztelako gauza guri kontatzeko, hemendik aurrera ze zeingo duten edo ze aurre ikusten duten egitia. Gubitartea musika pixka batekin e, jarraitzen du hemen, auzo otsak antzeta erratiearen sintonian. Tanto du bebekoitzaherriotzak.info iru bebekoitzaherriotzak.info iru, be iru, be iru be Telefonaren bestaldean euha dugu gaztetxeko kidea ta baita ere bantsetako kidea zeren txingurri hotzaken saioan ezaguna dugu, arratsaldean ondika. Se moduz dijo Adena. Bueno, piskanaka piskanaka. Osten oraindik Bueno, hitz e, egiten ginen, e, berri irekiera jaia dagoelazte buru ontan, lakasita gaztetxean, ninigo kasaldu dugu pixka bat egitaraua eta, bueno, zurekin e, ba, beste iritzi bat ere jasoneiko genuke, ba, pixka bat e, kontatuz ba, nola izan den prozesoa, nola bizi izan duzun zuk e, ba, obra guzti hau eta nola bizitzen ari zaren ere ba, ba, gaurkoa e, proiektu hau edo ekitaldi hau e, berri Bueno, ba, obraaren, ba, igarro bide guztian, ba, egongera hemen, o profesu guztian, dan editen, da, da lekuariz forma ematen, eta, bueno, orrela, eh, obra horrela eramaten, da, da, bueno, da, berri deki ba, humor honekin hartzen dugu, da, gogokin, da, lan berriz lan lan praktiko bat edo egin e, e, ungo bizarteari enfokatu bagoa azten gela eta bueno ta, aurrafari alekin ba, pistol, pistoletazo, pistoletazo polita ba, izango dugu aurla Baiz, azken finean, naiz da lan pila bat egiten e, e, e, e, egon zareten hilabete hauetan, ba Kampo begira edo ez da gauza andirik egin eta orain hasten da ora e, berriro ere gaztetxearen e, martxa ekitaldi desberrinak antolatzen, hau izango da lehendabizikoa eta nahi genizun galdetore bai piskat hemendikan e, aurrera ba proiektuak aurre ikusten dituzuten ez dakit dago zerbait e, jadanik lotuta edo mintzatie batzuk bai, ez? Idei batzuk proiektuunak bai, baina bueno, bai ba Urren gozte buruan, ba, hemen arratsaldean garun batean, azarun batako egitea bederatzin, begatinero, ba, Euskal Herriko begatineroen bilkura dukiko dugu, hemen, roizetik arratxaldera, behirek ba, egongo da, edo, e, ikusteko, edo, ikusteko, ez? Da, bueno, da gero, aurrerago go, ba, aurrera goik no ditugun proiektu, ba, bueno, haziginen ba, ez futbol txapelketakin, eta migranten ba problemak edo ba, problematikak eta jorratzen ba ba aurrera ingo dugu horrekin hmm. eh futbol zabelketa ba, aurrera puntu bat izan zan da la hmm. proiektua ba auzo elkarte, osea auzo elkartekin markatu migranten elkartekin etorkinen elkartekin ba bideo eh, bideo eh, ba Ah, emanaldi batzuk edo bide emanaldi batzuk emango ditugu bai. Oro eziero eh, bitan edo Otsaian, o martxoa naziko, gara baina mm -hmm. zagurazki otsaian naziko gareba. Dena-dena, ba, zehatzago egotean, izango du aukerere honetaz hitz egiteko. E, Nain izun galdetu ere bai, e, ba, bazkenian e, gaztetxeak duen mehatxu batetaz, zeren e, da, ja, gurentzuleak da, e, jakingo duten bezala, ba, San Miguel Lanakako proiektu izugarrian di hori, Ba, aprobatu zuten orain dela ia bete batzuk, edo aprobatu ez, aprobatu azegon, baina esan zuten ja dirua batzegola e, obrak martxan azteko, eta urten izango zirela ba, obra hoien e, aztapenak e, nola ikusten ari duzute guztia e, gazte txetik an? Bueno, desinformazio... Falta ba desinformazio faltaba dugu, eta eugaletzearekin ez dugu kontaturik duki hori indikan, ez dago mediaziorik, edo so billeraren billerara bat egin, ez dute gure kontuan, gure kontu hartu. Dauna bueno, da zen gaude, a ber se esaten den, a ber eh, eh, parcelazio plan hori tehatzen den, a ber zer beraki eh, berri badakigun edo a ber noi sartze dute makinak edo desinformazio bat tsere. Eta ere. Dauna da bai bueno, da, da esan. Es dioten bai importante adela, o sea, Jaquitia gendiak ba Gaztetxea, eraikina bera, ba, arrizkoan noski dagoela, baina baita ere Ba, proiektua, ez, zei, e, ia, zei urtetan den e, gaztetxaren proiektua eta e, karri dituen, ba, ekintaldi e, guztiekin, e, kanpaina guztiekin e, e, Elkargune puntu horrekin, ez, ba, guzti hori, arrizkoan jartzen dela e, Zuek imaginatzen dut, ba, ba, duzutela horrelako preocupazio bat, edo, guzti honekin, ez Bai, bai Gure preocupazioa da beg, espazioak entzea, ez, e, bueno Harremanak e, egina daude, da Guk uste dugu, ba, lan batein dugu, lairunen gatik, da da da Horrexe gatik, ba Gutienez gure ideiak edo edo ekintzak e, leku bat behar dute, ez? Bost urte, mm zei -hmm. urtez, egon gera hori e, Ba, berriz izaten da, firmaz, edo mm -hmm. ba. Da, bueno, da, a ber, a ber luazten dugun zerbait, edo, eh, hori da, gure, gure keskabatez ere ez, pasioaren galera, eta da, a ber, e, mediazio batean da, edo, au, e, udaletxeak zerbait egin nahi duen, edo, hor putzuan uzten us, gaitun, edo ez zeretatzen da, eh. Bueno, ba, espero dezagun e, gaurtik tikan aurrera ingo diren ekitaldi guzti oiek, ekimen guzti oiek, ba, balio izatea e, ba, irungu dalarik oartarazteko gaztetxeak duen balioaz eta espero degun proiektu hau ba, urte askotarako izango dela. E, Endika mi esker gurekin igona izanagatik eta ba, oso ondo pasa asko disfrutatu gaurko eta biharko eta etziko ekitaldietaz. Vale va, es que de casco suei y... a otra de materiasalti. Bueno. A El rostro no te cabe <tartete> las penas que lleva dentro <tartete> se ve en tu <tartete> <tartete> lo que no dice tus ojos qué querer está embrujado <tartete> <tartete> en esta noche donde ella Ise <totipas> Que ya no quieres mi beso Fue ayer Cuando me querías Fue ayer Cuando no salías y Sin mi Toda la vida sola anda. Fue ayer Lo nuestra loca pasión Fue ayer, me adoraba Fue ayer, cuando me juraba y que nunca me dejaría de amar Fue ayer, lo de nuestro amor Y yo te quiero, te quiero, vida mía Y yo te quiero, te quiero, te quiero todavía Te quiero te quiero te quiero mi la mía mi yo te quiero te quiero te quiero cada día más cada día más cada día más cada día más te quiero, te quiero, mírame, y yo te quiero, te quiero, todavía, y yo te quiero, te quiero, te quiero Kada di ama Kada di ama Kada di ama Zortzi bit autoera askenen inguruko saioa. dio oste hotik be kalek kanian emanki zi.. Antxeta irrraia. eta maitasun hotak, gonekin eroero, txingurirri hotak muu hotak. Herri mugimenduaren ahotsa, antxeta irratian, arratsaldeko ordubietatik iruak arte, eta gaubeko zortzitatik behatzik arte. Herri hotxak, mediak ekoiztutako saioak. Lakasita gaztetxeak interneten, berriak, agenda, kanpainen inguruko informazioa, eta bertako eragile guztiei buruzko informazioa. iru bebikoitza lakashita.org Bailando Bepazo el dia Bailando Bailando Bailando Bailando minutu besterik ezaizkigu gelditzen hemen nauzo hotxak antxeterratiaren sintonian Eta aprovechatuko dugu ba, e, aurreko gaztean hitz egiten genuen gai batetaz ba, Berriz e, pixka bat ogartxo batzu behintzat egiteko Zeren e, bisintxoak jarretzen dute asteburu hontan endaian Aurreko astean esan bezala itse egiten genuen txema egigurenekin Oren inguruan jai erriko iauen inguruan Eta horrein dikan itzordu batzu daudenez ba, bergoraziko dizkizuegu Gaur bertan nos tira larekin, Pachamama busbu e, talden kontzertua kegongo dira. Merkatu zarrean, bederatzi terdietatik aurrera. Larun batarekin, Kirolen erakustaldi tradizionala, Ugarte Pillo talekuan, iruetatik aurrera. Eta boster dietan, e, Mux Xapelgoa. Eta beste kontzertu bat egongo da ere, Opion du Peuple Kankiu Ostatuan Amarretatik aurrera. Igan berriz, Sukalki Lehiak eta Merkatu Zarrean bederatzi terdietan. Amarretan, Txistularien Alardea Iribarnean, Amar terdietan, Mezan nagusia Xan Vicente Elizan. Mutxikoak eta Fandango lehiak eta Errepublika plazan amaiketatik aurrera. Eta pilota partidua seietan. Beraz baduzute zer egin, bai endaian, bai irunen lakasita eta Gaztetxearen jaia horrekin. Hauratzen dizuet, gaur bertan bertsoa faria, bihar kontzertua marretatik gaurrera eta igandean transgenikoen inguruko itzaldia seietan. Eta gukonen bestez, basaioari amaiera emango diogu. Kati! Gogoratu, egunero ordubietatik hiruak arte eta zortzietatik bederatziak arte. Herriotxa, kantxeta irratiaren sintonian ondu ibili. Aio! Lasoldeko Herri Mugimenduarien saioak egunero antxete erratiean arratsaldeko ordubietatik 3 arte eta gabeko 8 bederatziak arte. Pauzu ekoiztutako saioak.